Spock, los turbojets. Si conecto los turbojets, Capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Más inmediatamente! ¡Pero! Me temo que me he pasado duro, Capitán. Nadie no, es perfecto. Bona nit! Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmic i sèries de televisió que us acompanya cada setmana, puntuals com un rellotge, arribem. I la veritat és que aquesta setmana és la penúltima setmana que fem programa, la setmana que ve fem el darrer programa de la temporada, ens prenem doncs, un mes i mig de vacances i farem un programa especial. Per tant, podríem considerar el programa d'aquesta setmana com el darrer programa de la temporada en un format normal. La setmana vinent farem un programa especial i farem doncs, un repàs a les 10 millors pel·lícules que s'estrenaran aquest estiu. Els 4 membres de l'equip del programa hem puntuat de l'1 al 10 quines són les pel·lícules que més esperem i les que menys i entre les puntuacions que hagin obtingut aquestes pel·lícules entre tots nosaltres plegats, la setmana que ve doncs de l'1 al 10, del 10 Bolo, anirem repassant quines són aquestes 10 millors pel·lícules, aquestes 10 més esperades per aquest estiu. Serà un programa especial, una mica de resum de tot plegat i de tot el que ens depara doncs una mena de fer un programa de, de, de el que ens perdrem aquest estiu. Nem a presentar ràpidament l'equip d'aquest programa, que avui, avui, amb, amb, amb moltes baixes, estaríem en Jacina al llit, per tant avui no puc venir, no tindrem notícies calentes l'Aram aquesta setmana no hi és, però tenim l'Antoni Guiral, que ens parlarà de la història del còmic, concretament començarem parlant allò, ens vam quedar la darrera vegada amb l'especulació del món del còmic a finals dels 80 i principis als anys 90. L'Antoni Guiral ha urtut tota l'enciclopèdia de Panini còmics del TVL Manga, una història de los còmics. El tindrem, doncs, per fer l'última col·laboració d'aquesta temporada i avui, doncs, com a special guest star aquí eh, en directe, la Marta Sanz. Marta, bona nit, què tal? Bona nit. Ara hauria de venir... Oh! Blas, blas, blas, blas, blas. molt eufòria et trobàvem a faltar eh? gràcies ja dic, només m'ho tu és a dir, una Escla... quarta part del programa és que no hi són els altres han fallat. Anava a dir, en és al llit i no hi haurà notícies calentes, ell, és ell el que està massa calent, no, de temperat, vull dir de febre, no? O no té febre? No sabem sé bé què li passa. No sabem, s'ha quedat mut. Una, una empanada corporal general que es sí, veu que... Sí, s'hi ha patit un col·lapse. Això, sí. <ríe> Molt bé, doncs per això sí, tindrem a secció de xafraderies avui ampliada. Eh? Sí, eh, sí, sí, avui dos pàgines, eh? Com dia, quasi dia. la Bíblia. <ríe> Alguna que vulguis destacar només per començar? Home, parimentes. Sí? Parimentes? Parimentes. Ara que... Però és una secció de parimentes. Ja ho veig. Sí, sí, sí. Ah, Angelina Jolie encara no ha parit. Encara està ingressada, però d'una setmana ingressada. Sí, no, s'ha com un relax. És a dir, està a l'hospital, a França, eh, esperant... Suposo uh -huh. que ho tenen programat el dia, però no volen desvallar quan. Serà sorprès, això. A veure si ens agafa abans de la setmana que ve, perquè la setmana que ve nosaltres... No ho sé, perquè parlem de setmanes... Ah, ui, doncs eh, ens ho ha d'agafar pel setembre, eh? Sí. per cert que encara no ho he dit que la primera setmana de setembre tornem eh? vull dir que no s'espanti que no ens més i mig de ganses, la primera de setembre ningú no és perfecte tornarà a estar entre tots vosaltres i metrestant doncs, doncs sabeu que disposeu de la nostra pagina web que és el www.gr 20.es barra ningú no és des doncs podeu descarregar els programes i consultar els continguts l'equip de programa etc o si no aneu a Google i ningú no és perfecte i som els primers de Google eh? i per altra banda tenim un correu electrònic que serveix entre moltes altres coses per participar en el concurs d'aquesta setmana, el concurs de Panini Comics, que regalem la setmana vinent un lot de còmics gentilesa de Panini, còmics de la Marvel, i que preguntem, doncs, com es diu el director de Punisher Warzone, aquesta pel·lícula que s'estrena el mes de desembre, la segona part de Punisher, com es diu el director d'aquesta pel·lícula, es diu Punisher Warzone. Aquells que sapigueu aquesta resposta ens podeu escriure en un correu electrònic al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i us reglarem, doncs, el guanyador un lot de còmics gentilesa és a Panini, un lot ben maco en el qual podreu llegir a la platja aquestes vacances o la muntanya allà on estigueu us en porteu doncs alguns d'aquests uh, còmics a Panini i us ho passareu la mar de bé uh, presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix a i Rabat que avui una setmana doncs d'estrenes de, de allò relativament fluixa però, però vaja, la setmana que ve sí que vindrem uh, carregats amb l'artilleria amb totes les pel·lis de l'estiu però això serà la setmana que ve nosaltres doncs el que farem serà començar ja amb el cinema Estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla. Doncs escolteu la banda sonada de Hans Zimmer que ha fet per la pel·lícula Kung Fu Panda que s'estrena aquesta setmana. Una pel·lícula de Mark Osborne i John Stevenson amb veus en versió original que aquí ens perdrem de Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan i Lucy Liu. Són aquelles pel·lícules que venen sobretot pel repartiment de veus importants que, que hi ha al seu darrere. Eh, nosaltres no la podrem escoltar perquè majoritàriament aquesta pel·lícula s'estrena en català i castellà. Això sí, al final del programa us hem preparat una petita sorpresa. Hi ha una cançó de la pel·lícula que adapta una cançó de Billie's People que és i, I want to be a Kung Fu Fighting i que la canta el Jack Black eh? per tant, avui ens sentireu el Jack Black cantant al final del programa eh, nosaltres us explicarem que es tracta de la proposta animada de DreamWorks d'aquest estiu que prescindeix dels seus referents habituals, és a dir, referències a altres pel·lícules, bromes actuals i l'ús de música poc, eh? aquí ja podeu veure altres pel·lícules de DreamWorks, com és el que per exemple a Des Rec, que n'abusen molt de de, aquests, de tots aquests recursos, no? que potser no aposten per fer un cinema de qualitat tan digital com de guió, com és el cas de Pixar que això sí que ens ofereixen les pel·lícules d'animació més excel·lents de la història del cinema aquí aposten per un altre vessant no? la vessant més paròdica del tema a veure, alguna referència hi ha en aquesta pel·lícula, a veure no ens enganyem malgrat que aquí hagi canviat una mica el to de les seves darreres produccions a veure, suposo que és inevitable, és confupanda per tant Uh, hi ha alguna referència suposo que inevitable a la saga Karate Kid, eh? malgrat que hagin volgut evitar, no sé si veurem el panda polir cera o, o què o exactament què fer, però bé el cas és que la història de Kung Fu Panda és la de Po un os panda que no està disposat a seguir les passes del seu pare en el món de la restauració, vol fer realitat el seu somni i convertir-se en un expert del Kung Fu durant una cerimònia Po és escollit suposadament per error per l'aspirant el títol de Garret Drac juntament amb altres 5 aspirants experts en arts marcials. Por serà un negat per a qualsevol tipus d'activitat física i tot es complica quan el malvat Tai Lung escapa de la presó i busca també convertir-se en el guerrer drac. Eh? Una, ja ho hem dit, una pel·lícula de dibuixos i animats per entretenir, per portar els nens allò a distreure'ls una hora i mitja i, i poques pretensions, eh? Ho hem d'avisar. Nosaltres, perquè aneu fem boca, us portem al tràiler d'aquesta pel·lícula que, per cert, hem denunciat que estrenen en català i castellà. I nosaltres recomanem el doblatge en català per a la senzilla roh, que està doblat per dobladors professionals. Ja deia el Camilo García, doblador professional que el tenim aquí fa unes setmanes, que hi ha una mena d'intrusisme en les pel·lícules de dibuixos animats, que no sabem què passa, que sobretot en el doblatge en castellà agafen actors coneguts, no professionals, surt un doblatge pastitxe dolent. Per tant, escolta, ja que la versió catalana eh, està feta per professionals, potenciem la llengua i potenciem el doblatge com Déu mana. Aquí teniu Kung Fu Panda. Contempleu els diferents estils... Fool Be cool <laughs> No li diguis al el Nico. Was... Els creadors de Shrek i Madagascar. Home, panda, ensenya'ns què saps fer. D'acord, sí, però acabo de dinar. Encara estic fent la digestió i el meu kung fu potser no és tan bo com més tard. Ho he fet... Hi ham per la següent de les estrenes. La segona de les escenes que destaquem aquesta setmana, que no recomanem, que és diferent, que destaquem, és Dos colgaos, Muy fumaos, Fuga en Guantánamo. Bé, és una pel·lícula de John Hurigza i Hayden Schlossberg amb John Cho, que precisament és el que han contractat per fer de Sulu a la nova pel·lícula de Star Trek, el Karl Penn, que s'ha fet molt famós últimament per interpretar el paper de Kattner a la sèrie de House, i Palau Garcés, eh? és una pel·lícula que bé... Uh, no sé. A mi m'ha sorprès molt que hagin estat necessaris dos directors per a rodar aquesta, a veure si em permeteu l'expressió, entre cometes, infumable, eh, agafant-me també la conya pel·lícula. És la segona part del film estrenat el 2004. En aquesta ocasió Harol i Kumar es troben en un aeroport a punt d'embarcar un vol cap a Amsterdam. Durant el trajecte, Kumar no pot aguantar d'arribar a Amsterdam i comença a fumar la l'avabo de l'avió. Els passatgers que fan, doncs? El confonen el fum amb una bomba i Haroli Kumar per terroristes un del Qaeda i l'altre de Corea del Nord en col·laboració conjunta eh? és allò per anar a complicar encara més la cosa el que és és que l'avió d'una mitja volta i Haroli Kumar són empresonats a Guantanamo presó de la que no tardaran en escapar és a dir, humor esbojarrat, fàcil, escatològic etc etc. si us havia agradat la primera fantàstica, us agrada aquesta si vau trobar que era una pel·lícula eh, horrorosa, amb un humor lamentable doncs aquesta tres quarts de lo mateix I anem per la comèdia romàntica d'aquesta setmana que és Posdata Te Quiero, una película de Richard la NS amb Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, la, una de les protagonistes de Friends, eh, Gina Gershon i Kathy Bates. És curiós que Gerard Butler eh, una película una comèdia romàntica, un paper que no posaria mai, no? després ha de fet de el de Leònides a 300, aquí fent de, bé, no li cabes de no li cabes a situar. Uh, suposo que és una de pel·lícules per, bé, mantenir-se, a cobrar el seu xec, al igual que la seva Hilary Swann, que tan tantament sol sorprendre eh, en pel·lícules d'aquest tipus. La vida de Holly es converteix en una inevitable rutina quan es queda vídua de Jerry. El seu marit li ha deixat una sèrie de cartes amb les millors instruccions per fer-li la vida més fàcil, com dedicar el seu temps lliure, els objectius que s'ha de finçar, etc. Holly no estarà sola i comptarà amb l'ajuda de la seva mare i les seves dues millors amigues. Al mateix temps, li apareixeran nous pretendents amorosos. El Gerard Valére és aquest, el marit mort, que bé, es va manifestant eh, amb la lectura d'aquestes cartes al llarg de la pel·lícula to Lord, torna la Marta i torna Robbie Williams acompanyant News en la sintonia d'algunes pel·lícules eh? molt bé, molt bé La pel·lícula eh, S'apromete Medemir Kusturika, Amorós Milanovic i Maritza Petrogevic. Un nen de 12 anys que viu amb el seu avi en un poblet abandonat rep l'encàrrec del seu avi, que creu que morirà aviat, que marxa a la ciutat a vendre una vaca i que trobia una nòvia. El nen haurà de lluitar perquè hi ha qui li vol robar la vaca i coneixerà una jove estudiant que voldrà enamorar. Vienen per la darrera de les que destaquem aquesta setmana. Es tracta de la pel·lícula Gente de mala qualitat de Juan Cabestanya, Maribel Verdú i Alberto San Juan, Una comèdia coral que ens presenta un gigaló de l'extraràdio retirat que decideix reemprendre la vida que va deixar enrere. El retrobament amb la seva família i amics coincidirà amb l'incendi forestal més gran d'Espanya en els darrers 20 anys. I aquestes serien les estrenes que més destacarem aquesta setmana, però als Estats Units n'han arribat a quantes. Això serà després. En el box office el que farem ara serà una mica comentar les pel·lícules que hem vist aquesta setmana. Molt bé, si cas aquesta cançó, en, teòricament alegre, anem per una pel·lícula que, de títol alegre, un títol divertit, que és Funny Games, Jocs Divertits, que és la darrera pel·lícula de Michael Haneke, que, bé, ja van comentar-ho la darrera setmana, que és eh, tornar a rodar la mateixa pel·lícula, el mateix Funny Games, que va fer 10 anys en el seu país d'origen, eh, aquí a Europa, l'ha volgut rodar als Estats Units. Eh, ell ho ha justificat doncs, perquè volia que la veiés el públic americà. La veritat és que als Estats Units la pel·lícula ha estat un fracàs i no l'ha vist ni Cristo. I, en canvi, eh, suposo que s'han portat un bon xec per, per poder-la fer. Eh? A veure, la pel·lícula és exactament igual. No sé si m'atreviria a dir pla per pla... Però, però pràcticament eh? el guió, això sí, és el mateix i si no és paper pla, les escenes eh, són calcades o costaria molt eh, diferenciar-les, no? Els actors, això sí, eh, són populars, són coneguts i cal destacar sobretot la, la presència femenina de la pel·lícula de la... ai, ara no me surt el nom Marta, ajuda-me Naomi no, Watts. Això, Naomi no, Watts, ha tingut un, un lapsus sementis aquí. Doncs una no, Naomi Watts que està, està molt bé. Està, està guapa, està esplèndida, un paper home, duríssim. Jo, jo vaig veure un poquet de, la pel·lícula, poquet de la pel·lícula, un, un, un raig sí, de la pel·lícula, sí, sí. i home, pobreta, patia, eh? Sí, sí. o si sigui, és... està molt bé, està molt bé interpretat, però la pel·li està... No, no, la pel·li és... Uh, jo, jo ho de dir, a mi em va costar molt uh, poder acabar la primera uh, la, i, i una mica arrecant la vaig veure aquesta una mica per obligació, no?, perquè, perquè l'has de veure, però uh, malgrat que sigui una pel·lícula excel·lent, amb el propòsit que és el que voleu aconseguir, ho passes fatal, vull dir, si vols passar una estona molt dolenta del cinema, no perquè sigui una mala pel·lícula, i molt menys tot, el contrari, sinó per passar-ho malament, perquè saps que allò no acabarà bé, Escolta, doncs, és aquesta, eh? És aquesta pel·lícula on dos nois que al principi treuen una mica de polleguera entren en una casa i fan una mena d'aposta, no? Aposten amb el pare, la dona i el seu fill que a les 9 del matí i de l'endemà tots tres estaran morts. I a partir d'aquí, doncs, eh, la cosa no, no serà fàcil, no? És molt dura, molt dura la pel·lícula amb un final eh, esguerrifador. Eh? Hi ha un moment que sembla que vagi que va bé, però al igual que passava la primera pel·lícula, el protagonista agafa el comandament a distància i diu això no m'agrada, canviem-ho, no? Hem de fer que la pel·ícula acabi el més malament possible. Bé, bueno. Si heu vist la primera, aquesta és exactament el mateix. Uh, L'altra pel·lícula que comentem, avui no a l'Aram, que és un gran fan d'aquest tipus de cinema, però a veure, és Aliento Brez, la darrera pel·lícula de Kim Ki-duk, el director coreà. Que... Jo li posaria un altre títol. La pel·lícula que no passa res. No, no, sí que passa. A veure, ah, a cap de mitja va passar. És una pel·lícula contemplativa. Uh... A veure, el cinema oriental és, és el que pot agradar més o menys a mi... Uh... Generalment el l'Esceniment Oriental doncs, hi ha una mica de tot. Trobo que està molt sobrevalorat per determinats sectors. Hi ha alguns determinats directors que... que que m'agraden. Kinky Duke és un d'ells que, a veure, m'agraden. A vegades fa coses que, que m'agraden i a vegades fa coses que no. Eh? No, no sóc un gran un gran fan d'aquest senyor, tampoc, ni del cinema japonès, ni, ni oriental, no? Uh, però, bé, aquesta pel·lícula, diguéssim, estaria dintre de lo no és lo millor, però tampoc estaria dintre lo pitjor, eh? estaria una un entremig. Això sí, a veure, aquests orientals se'ls em la castanya que no vegis, no? És una dona que... Sí, perquè això realment és a plasma, la vida real dels coreans? No, jo crec que no? Bueno, és, que... perquè, vamos, és, és la història és... d'una dona que l'enganya al seu marit i que per no sé, alliberar-se o per trobar recolzament o estima va veure a la presó un condemnat a mort que no coneix de res, que està al corredor de la mort i que s'ha intentat suïcidar diverses vegades aleshores el va visitar i eh, decora la sala de visites amb... bueno, perquè està deprimit i li fa... I, i fa... Això és el tros que jo vaig veure. També d'aquesta vaig veure Sí, tu dones trosset. els trossets, sí, eh? Sí, sí, jo vaig picant. I uh, li prepara uh, l'esclat de la primavera dins de la presó. Sí, li va fer cada, cada estació. Li prepara la primavera, uh, l'estiu, la tardor... I però cada vegada va... sexualment van avançar una mica més. Fins Són... que l'hivern és allò ja es desboca totalment, no? diguéssim. Mm -hmm. uh, so... Quan ella torna a casa, el marit... On has estat? Ella no contesta. No, però el marit, fins que no veu que ella... Uh, té algú altre, no deixa la seva mà, eh? Bé, no explicaré res més perquè tampoc vull destrossar la pel·lícula, no? Però bé, bé. Dir... No, sí, fantàstica. Bé, bé. Bé. Sí, sí. No, no, i a veure, dintre de totes la pel·lícula, doncs que, que està prou bé, no? Va, Marta, recomana'ns el viatge de nostra vida que aquesta és la aquesta que has vist sí que tu, Bonneville. Bé, de les tres. Hmm. No, no és un Telma i Luis, perquè a mi Telma i Luis no em va agradar. Perquè, clar, són tres dones, amb un descaputable i fan un viatge en realitat és l'home d'una d'elles que suposo que es portaven 15 anys o, o així ha mort mm. uh, i i ella ha de donar les seves cendres, les cendres del seu marit a la família de l'home és a dir, a la filla de l'home i les ha de portar uh, a Palm Spring no? exacte, a Los Angeles a Los Angeles, des d'un de poblet no s'han de fer quantitat de quilòmetres. D'Aidahom, penso que està. Mm -hmm. I, uh, bé, la qüestió és que al principi la intenció és anar amb avió per escursar temps i passar-hi cinc dies abans d'anar al funeral del seu difunt marit, a funeral preparat per la filla que no es, que no es porten bé. O sigui que la vol fer fora de cara. Macos, té uns detalls molt macos, aquesta sí, sí. pel·lícula, i molt divertits. És humor... Mm, no sé si a tu et va fer gràcia les mateixes coses que a mi, però és humor de dona. Vull dir... No vull ser sexista. No, no, però és una pel·lícula per dones. És una pel·lícula per dones. Clarament. Orientat públic formalí i passes, maduret, sí, tu especialment. Bé, bueno, jo no sóc tan madura i m'ho vaig passar molt bé. Ja, però tu ja formes part del target adult uh, pels Estats Units. Ja. Yeah. Tu ja formes part de la minoria que la gent va al cine allà. Allà la uh -huh. gent va al cine uh, als 18 anys. I, uh, bueno, no sé, és que, esclar, a partir, partir, no sé, partir dels 30 ja la gent ja no va tant al cinema man, allà. Ah, no sabia. Sí, bueno, i van, però no, no, és el, no porten tants de diners a la indústria com porten els ja. teenagers, no? Doncs la veritat és que és molt recomanable per passar una bona estona i és una pel·lícula lleugera, tot i que doncs, té algunes... Bé, bueno, volen reflexionar una mica sobre la, la vida i la mort no, de del de, de protagonista, bueno, del que s'ha mort bueno, és, és, és una road movie divertida van sí. trobant coses, van a Las Vegas sí, ho passen bé mm. que va buscar el seu, en fi, no diré res uh -huh. va buscar el seu I, i sí, troben un camioner que el coneixem de de moltes sèries, de moltes sèries però recentment és el difunt de Cinco Hermanos, uh -huh. el pare, Walker i, i bé, està, està molt bé és que les actrius, les tres, estan superbé molt bé, molt bé la veritat. Ja, ja que sí, veig Joan Allen i la... Ja me'n deixo Va, veig, Aquí no te puc ajudar. Eh? Aquí no te la saps, eh? No. Um, bueno, la... En fi, ja em sortirà un dia d'aquests. Són Les tres són conegudes, les hem vistes en moltes pel·lícules, mm -hmm. però bé, bé, la veritat és que hi està molt bé. A més, dues uh, són mormones i... Treuen molts detalls, són de la seva vida privada. L'humor mormó, eh? Podem veure l'humor mormó. Sí, no sí, sí, sí. No, està molt bé, està molt bé. I, I fins i tot hi ha humor a... fins a l'últim final. Uh -huh. Molt bé, doncs ara sí veure què és el que s'ha estrenat als Estats Units aquesta setmana. El que més dona als Estats Units, el box office. Van de de Hancock, perquè Hancock s'ha estrenat aquesta setmana als Estats Units. Anem a repassar la buscó número 5. Tenim a Kung Fu Panda, que li va molt bé la carrera econòmica. 5 setmanes, 193 milions de dòlars. A la 4, Superagente86, smart 3 setmanes, 98 milions de dòlars. A la 3, Angelina Jolie, el seu Wanted, que durant dues setmanes han fet 90 milions de dòlars. A la posició número 2, Wally, eh, diguem-ho així, per si no em renyen, a dues setmanes, 127 milions de dòlars. I a la posició número 1, Hancock, entrarà a la setmana en 103 milions de dòlars. El cap de setmana llarg del dia de la independència dels Estats Units ha servit a Hancock, la darrera pel·lícula de Will Smith, per sumar unes bones recaptacions, malgrat que les crítiques, això sí, no han estat bones. Smith interpreta un superheroi que les seves bones accions provoquen desastres pitjors els que ha evitat. Hancock ho evitaria si no n'és begut tot el dia. Anem a repassar algunes d'aquestes crítiques que tenim una mica de tot. Comencem pel Chicago Sun-Times. El meu amic, ja li dic així, l'amic Roger Ebert, diu que la pel·lícula és molt divertida, però Smith evita interpretar a Hancock com un babau i el desenvolupa més seriós, pensatiu i depressiu. La nota que li posa és una B. El filmcritic.com, el Brian Chen, diu que la pel·lícula és millor com a comèdia i pitjor quan intenta ser seriosa. La nota és una C. El Hollywood Reporter, la Stephen Barber, diu que té un gran concepte, però una fluixa execució. La nota una C més. A Los Angeles Times, Kenneth Turin, diu que és un estrany sentiment veure la premissa més formatadora de l'estiu destruïda en una cosa estrafolària i insatisfactòria. La nota C menys. El Lulu Manich del New York Post, diu que aquesta pel·lícula falla espectacularment i ho fa a molts nivells i és com veure un tren caure en picat d'un pont. La nota C menys. El James Vandernelli del Real Views, diu que mostra tots els senyals de la interferència d'un estudi i mai estableix un to i una identitat. La nota ben menys. I finalment, Claudia Puig, d'Usa Today, el que comença com un divertiment estrafolari, perd la direcció i acaba en una barreja de línies argumentals. La nota una C doncs molt bé, aquest cap de setmana, si més no li ha de servir per recaptar moltes peles a Hancock, això sí i canviem de tema, i ara Marta preparada, que avui sí, en en directe les xafarderies de Hollywood de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood Doncs, retrobada amb xafarderies. Sí, esteu ansiosos... I tant, i tant. ...de sentir-me... I tant, jo, els oients i tothom. I en Jacint, que estarà a casa. A casa, sí. I l'Aran també ens estarà escoltant. També, també. Molt bé, doncs internet, som internet, escoltant-nos, com sí. Tom Qui més? Ah, qui més? No, comencem. Sí. <laughs> Rís... Ifans, o Ifans, sí. no està trist per la separació amb Sienna Miller. L'actor galesa està far que la gent li pregunti sobre la seva recent separació de Sienna Miller i insisteix que no està trist per aquesta ruptura. Va ser Miller, recordem, qui va trencar peres amb Ifans el mes passat, d'acord amb els rumors que ell s'estava tornant massa possessiu amb ella. Ifans intenta que la gent no senti llàstima per ell perquè diu que ja s'ha recuperat del seu romans fallit. Recordem que va tornar a casa... I? ...per recuperar-se i ja. està recuperat ha trigat poc el que passa que jo d'ell sí que em preocuparia eh, perquè és una mica lleig i potser trobant una noia com si a Sena Miller li costarà una mica eh? sí mm. ella potser ja està, torna amb en Matthew Ries bueno, a veure, ja ho veurem sí, que, sí. Que, no, que, no, que no és gay, no? no, crec que no Clar, és vale. guapo molt bé. Què més? Anem per un actor que sembla que no sé, també s'ha recuperat d'una altra manera. Michael J. Fox, que sonaix al càsting d'una sèrie que aquí no sé si veiem o ho veurem, que es diu Rescue Me. No em sona. Rescate, potser. No ho sé. L'actor que pateix Parkinson, ja ho sabeu, ha fitxat com a actor regular per a la sèrie de bombers, drama de bombers Rescue Me, que es veu que als Estats Units té molt d'èxit. No serà que aquesta TV3 emet com a bombers de Nova York? Pot ser. Podria ser que fos aquesta. Diuen que és molt bona. Però... Sí, sí. Um, van, per quarta, uh -huh. van per la quarta als Estats Units. És possible que sigui aquesta. Eh? Mm. Si les negociacions van com estaven planejades, Fox apareixerà en diversos episodis de la propera eh, temporada, que serà la cinquena. Fins ara havia deixat d'actuar per dedicar-se a la recerca en aquesta malaltia. Com a advocat, no sé si és que ell... Eh... Té d'advocat d'evocat? O... No ho sabem. De totes maneres, la seva darrera aparició ah, no. abans d'ara, això de Rescumia, ja era la sèrie Boston Legal que, que havia interpretat un, un paper durant un, sí. uns capítols sí, de la sí. segona i tercera temporada. Exacte. Per això que potser ara, no ho sé, es troba amb ganes, no? Ja es madava. De... Mm -hmm. no, ganes, està clar que sí. Sí. Mm, I a més ho fa bé, eh? Boston Legal, no ho mm. sé. Sí, Miri... sí, sí, sí. Clar que fa d'un moribund, en fi. Ja, bueno, escolta, no està moribund té Parkinson, vull dir que no està morir qualsevol dia d'aquests no, a la sèrie fa de moribund a la sèrie, volguem dir, bueno, ja li toca de prop no això, ah, tampoc, eh, tampoc. Home, no per això bueno, en fi, la gent que ja estigui intrigada que la miri Matthew McConaughey, que ja és pare i la seva mare és molt feliç està, bueno, delirant d'alegria l'actor i la seva xicota estan encantats amb l'arribada del seu primer fill Um... Ostres, és un nen. És un nen. Ja tenim el sexe. Sí, és un nen. La model brasilera Camila Alves va aparir-lo dilluns passat a les 6 del matí a Los Ángeles i la criatura va pesar 3,290 quilos. Està bé, eh? Uh -huh. Matthew McConaughey va declarat que Camila i ell van estar junts tota l'estona. Encara no ha transcendit el nom de la criatura. Ui, jo, jo quan trascendeixi em destallar, eh? Perquè... Són interessants, els sí, nord-americans a de, i els famosos a l'hora de posar noms. Què més? Un altre que ha portat una criatura al món ha estat Nicole Kidman. La família de Kidman ha viatjat 9.000 milles, 15.000 quilòmetres des d'Austràlia i fins a Nashville, Tennessee, per veure'n el nou membre, que és una nena. La mare i germana de Nicole van arribar a l'hospital tan aviat com van saber la notícia tan aviat com va arribar l'avió per suposat, estan molt entusiasmades per la nova arribada. El pare de Kidman, Anthony, es va quedar a Austràlia per cuidar dels quatre nens de la seva filla, la germana de Nicole. Uh -huh. Per cert, que el seu pare ha explicat que el nom de la nena, que és Sunday Rose, és bo que hi ha hagut molta intriga amb aquest nom, no sabien d'on venia, tothom fent apostes i tal, doncs ve de l'afició de Nicole Kidman per l'artista de principis del segle XX, Sunday Reed, i Rose de l'àvia de Keith Urban el marit mm -hmm. de Nicole Kidman, pare de la criatura. Clar, clar. Val? Molt bé. Aclarit això? Ja està, ara no es parlava de res més durant tota la setmana. No, no, és que he vist que... Eh, varies, en diverses pàgines web que per fi una revista, no, per fi la revista d'Esvella, tal, havia... el significat del nom mm. de la nena, en fi, no sé. De totes maneres, me n'alegro i l'aplaudeixo perquè s'han d'erros tampoc estan tan No, no, no, està bé. I a més és sonor, és eh, harmònic. Què més? Drew Barrymore no ha parit. Perquè no està embarassada, no? No, no, Clar, no ho està. Així ho difícil, sí. t'aviso. Drew Barrymore i Justin Long just acabat, ja són història. Avui, s'ha acabat. S'ha acabat. Drew Barrymore, ten, el teu currículum de... Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. Mm -hmm. És, bueno, bueno... És allò que es diu, no, passa, no, eh? no passarà de l'estiu aquesta parella. Exacte, no, no passarà, doncs... Uh... Exacte, no ha passat. No, no, no. La parella, trencat després de menys de 4 mesos, des que Barrymore <coughs> va sortir al show d'opra a Winfrey demostrant com estimava... <coughs> Perdó, m'estic sense veu. Demostrant com estimava el seu xicot. El març passat, Drew Barrymore va confessar-li a Oprah que estava boja per jastig long, que estaven fets l'un per l'altre, que li feia riure, en fi, que anaven a tots llocs junts, i no, no han acabat junts. Aquestes coses, quan s'exageren, veus què passa, que després no duran. Mm. En Justin Long és, uh, va sortir a Dodgeball. Sí, però és, uh, bueno, és el, un dels protagonistes de la primera part de Geepers Creepers i uh, sortia a la jungla 4.0. És mono. L'informàtic de la, la jungla 4.0. Ah! Sí, el que es vol lligar sí, a la sí, filla de sí, Bruce sí. Willis, a la pel·lícula. Ah, no, és mm -hmm. molt mono. Bé, normal. Sembla un noi normal. En fi... La parella va començar a sortir l'agost passat després de conèixer uh, la pel·lícula "His just not' tintu you. Que aquí? Ai, no ho sé no sabem, eh? <laughs> sabria dir-te. No sabia quin no anglès sé. que tens, Marta. És costumat a sentir un anglès. Ah, Jc sé... bé s'ha de el nivell. Um Thurman confessa que era letxa de petita haurem de trobar Va, aquestes qui fotos. qui vol enganyar, qui vol enganyar. Haurem no. de buscar aquestes fotos. Ens ho creiem, això. Turman era una negat lleig i així ho ha admès. Era massa alta i prima i es veia si mateixos com un desastre complet. L'actriu ha revelat que no se sentia gens atractiva. De fet, que ella era una fric, que quan era adolescent... I és de... Oh, què ha estat això? No, no, jo que estic fent coses molt... És d'agrair... Perquè, diu ella, que és d'agrair que fos lletja, perquè això significava cada gran doncs seria com un signe, no? Seria l'oclusió de però, la bellesa. Però, escolta, no? això, aquestes declaracions val la pena mencionar-les? És una més... És lamentable, això. Diu, imagineu-vos que amb 12 anys eh, tenia les mateixes mans cara i ja feia 1,78 metres. Podés ser sí, que era una mica monstre, si tenia el mateix tamany de mans. Clar, és que tenia el mateix tamany. Era Hulk, però amb, amb nena Primi, i petit, no? Era com el... Com es diu dels quatre fantàstics, aquell que s'estira? Ah, Red Richards. Sí, mm. Red Richards. Molt bé. Molt bé. L'alcalde de Nissa ha donat la benvinguda a Angelina Jolie i Brad Pitt. L'alcalde està més que content, ho diràs, això és promoció. Nissa no ho necessita massa, però perquè la parella ha triat la ciutat francesa per portar el món als bessons. Jo li va ingressar a l'hospital L'Embal diumenge i l'alcalde Christian Estrosi no es podia mostrar més feliç. I ha insistit que els nens sempre seran considerats fills de Nissa i sempre que hi vulguin anar seran rebuts amb honors. No sé què pensen fer. Els pensen posar una catifa cada vegada que hi vagi? No sé. Em sembla molt eh, llepaire. Home, clar, llepar culs totalment. Sí, sí. En fi, continuant amb aquesta notícia, Angelina ha rebut diverses visites a l'hospital, no ha donat a llum encara a les criatures i dues visites molt especials eh, durant el cap de setmana passat. El seu germà James Haven i el seu fill Maddox. No la... Billy Bob Thornton, no? No. Bueh. No. Molt bé. No seria una visita especial, seria tètrica. <laughs> Un guarda personal va portar el petit Maddox a l'hospital francès i va poder passar temps amb la seva mare Mm -hmm. amb la seva mare, sí mentre que James va arribar-hi dissabte i s'hi va estar una hora i quart mm -hmm. la setmana passada Brad Pitt va visitar, eh, la va visitar amb les seves filles Ara i Xiló mm -hmm. què més? sembla que cada moment no hi haurà vaga d'actors i actrius bé, eh, hi ha un sindicat menor que ha arribat a, a un acord laboral es tracta del sindicat més petit de Hollywood que ha ratificat un nou contracte de televisió i ha aturat l'intent del sindicat d'actors de cine i televisió d'aconseguir un millor tracta, o si sigui, no sé, aquí estan dos sindicats, un volia firmar ja, l'altre no, en fi. Bé, hi havia una mica de discussió, eh, per aquí mig. Mm -hmm. Què més? Bé, bueno, de moment no, no hi haurà, per tant, ni paràlisi de sèries ni, ni de pel·lícules, no? Però cosa ens, no, ens... de moment no. Ens alegrem. Preparant una trilogia sobre l'esbudellador de George Hire, que era un home dels anys finals dels 70, a principis dels 80... matava gossos, o...? Oh. No, no? Oh. era de Yorkshire, del ah, nord d'Anglaterra. No, no, no, Iix. que durant cinc anys va tenir aterrida la població del nord d'Anglaterra, es deia Peter Sutcliffe, era un camioner i matava prostitutes, va matar-ne com a mínim 13, i les torturava i mutilava amb un mall i un tornevis. Mhm. Uh -huh. Suposo després de Jack l'esgodellador doncs estan buscant sí, una mena de substitut. I faran eh... tres pel·lícules basades en un Tres? Llibre... Sí, trilogia. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Amb un llibre de David Pease que va sobre aquest cas. Uh -huh. No sé, acabo ja. Com vulguis, bueno, tenim... Sí, sí, sí. Um, digues. Acabo ja. Sigourney Weaver, aquesta seria la notícia falsa. Ah, segur? Sigourney Weaver diu que farà una altra pel·lícula d'Alien. Bueno, si ella la vol fer, escolta... Clar, ella la vol fer però que ah. sigui dirigida per Ridley Scalp. Mm -hmm. si, si no, no. I Hollywood, davant d'aquesta declaració, és possible que ja s'estigui fregant les mans pensant en una propera pel·lícula d'Alien, donat, suposo, el, una mica la decepció dels mixos aquests que han fet, no? Alien vs sí. Predator i coses d'aquestes. També l'Alien 4 no era gaire no bo. Era gaire... No ho sé, no sé. Clar, jo m'imagino. Ella, ella deu pensar, escolta, qui torna Indiana Jones, torna Rambo, torna Rocky... Eh... Torna to tothom. Per què no et pot tornar Ripley? És la pregunta que ens fem. Que torni Ripley. Clar, clar que pot tornar. Aquí veig que m'has colat. Sí, t'he colat una petita notícia <laughs> sobre Peter Jackson i Guillermo del Toro, perquè Guillermo del Toro s'ha traslladat ja a Nova Zelanda, on passarà els propers quatre anys de la seva vida. I Peter Jackson li està donant tota una sèrie de consells, entre els quals el consell més important que li he per rodar és que s'aprimi. Diu que està massa gordo i que aguantar la pressió de fer dues pel·lícules de l'univers del Senyor dels Anells pot ser massa traumàtic i, per tant, la recomana que s'aprimi com ell. Eh, jo crec que des de que s'ha primat eh, el Peter Jackson ha perdut no la seva capacitat és. de fer bon sí. cinema. Això no ho puc dir, però... O sigui, Peter es... Jackson li ha dit a Guillermo de Toro que s'aprimi. Exacte. És com Sanson, jo crec, una mica aquí, que ha perdut els quilos i ha perdut la capacitat de fer segons que eh? Peter Jackson, no sé, sigui, potser s'alagraria més que s'engreixés l'altra vegada. Doncs això és fàcil, eh, als Estats sí. Units. Bueno, viu una basalant d'ell, als Estats Units. Bé, també deu ser fàcil, ja deu haver-hi McDonald's. També. Ah, hi i ja tot allà. Molt bé, doncs eh, anem directament a la secció de sèries. Sèries en obert als 40 minuts. I parlem d'herois, aquesta sèrie que TV3 eh, n'està matent actualment la seva segona temporada i parlarem una mica de la tercera temporada d'herois que eh, serà en realitat també el tercer volum de la sèrie, que es dirà herois eh, villans o malvats, dolents, no sé bé com ho trobo durant aquí. Aquest és el que el creador de, de la saga, Tim Kring ha estat explicant una mica el que hi farà eh, en aquest, el que es veurà el aquest tercer volum, perquè de fet ja la sèrie ja, ja s'està rodant, tots els personatges diu que seran seduïts pel cantó fosc eh, el que volen és reconquerir el públic després que la segona temporada no acabés eh, d'anar tot el bé que ells esperaven de fet van ser els set primers capítols que eren molt fluixos, a més una història romàntica que no pas doncs, una història de dolents contra bons i tot això, que ho van acabar arreglant els quatre darrers capítols de temporada, recordant que només en té onze aquesta segona, però ha ja ha quedat un gust de boc una mica eh, agradol, som més allat de Marc, no? el que vol jugar durant aquest volum és eh, la dualitat entre bé i el mal i que no introduiran gent nova és dir, no volen tornar a explicar perquè una cosa de, de, que també fallava de la segona temporada d'Herois era que tornava a explicar el mateix tornava a introduir nous personatges que descobrien els seus poders però dius, escolta, això ja ho han vist abans no cal que tu tornis a explicar per tant, no hi haurà nous herois però sí que eh, veurem nous dolents que entraran i sortiran eh? és dir, no ens quedarem només amb el Siler o amb el tec això que ens ei que hem tingut, o l'Adam que hem tingut en aquesta segona temporada d'Herois sinó que hi haurà més dolents exploraran una mica més el Siler que ara que ja està doncs, lliure de, de l'Star Trek, doncs podrà fer alguna cosa més i que diu que Siler només és el, el, el la punta de l'Isaberg hem de dir que aquest uh, Billions ocuparà els 13 primers capítols de la tercera temporada que tindrà un total de 23 o 24 és a dir, el, el quart volum serà també bé una altra part d'aquesta tercera temporada d'Heroys que comença el 22 de setembre dels Estats Units Els Zachary Quinto ha dit que alguna cosa passarà amb la companyia que farà que tots els presos del nivell 5 s'escapin imaginem doncs, que són aquests Billions que fa referència a aquesta pel·lícula i per acabar amb Heróis direm que el proper 14 de juliol eh, es comença una websèrie d'Heroys, tal com va passar perdidos minicapítols eh, que només estaran disponibles a internet d'un parell de capítols el 14 de juliol té eh, Tindrem el primer i donaran a conèixer el personatge d'Eco de 1000, un carter amb aparença ordinària però que té un poder extraordinari. I a nosaltres ens agrada molt això de les llistes i aquesta setmana els crítics de la premsa especialitzada dels Estats Units, a veure, Marta, si tu ja estàs d'acord amb tot això la revista TV Week ha realitzat una enquesta entre 30 persones dedicades a la informació televisiva dels Estats Units i han fet una sèrie de puntuacions per quines eren les millors sèries eh? havien de triar-ne 10 cadascun d'ells i puntuar-les i han recollit les primeres 25 no els en direm totes 25 sinó les més conegudes curiosament no tenen res a veure les sèries que els americans consideren a més qualitat o la crítica americana considera més bona amb els èxits d'audiència d'aquestes sèries eh? no acaba d'estar la cosa casada en primer lloc la sèrie eh, que els crítics consideren millor als Estats Units és Perdidos eh? és la, la sèrie crack no, tu Marta fas que no amb el cap Bé, jo puc dir que, que estaríem bastant d'acord amb això a la posició número 4 hi tenim la sèrie The Office l'oficina que podem veure aquí a la sexta a la cinquena Friday Night Lights que és aquesta sèrie sobre jugadors de futbol americà a la sisena posició tenim una de les sèries que més triomfan a casa nostra que és House al 7 tenim Battlestar Galàctica molt, molt una posició molt bona a la desena posició tenim els Tudor que porta ja dues temporades aquesta sèrie a la posició número 12 hi tenim el que és la sèrie més seguida dels Estats Units, que és Anatomia de Grey, eh, a, mitja, a mitja taula d'aquesta classificació. L'altra sèrie més seguida dels Estats Units, que és Mujeres Desesperades, no la trobem fins a la posició número 20, i tanquen la classificació eh, la posició 24, Gossip Girl, i a la posició número 25, d'aquest top 25 la que és aquesta sí, la sèrie més seguida a tot el món, que és CSI CSI Las Vegas, per ells la consideren la sèrie 25 millor eh? i no la primera, aquí a l'Aram doncs, estaria bastant d'acord si estigués aquí, jo crec que se n'han deixat moltes altres, però vaja, són opinions de, de 30 persones i amb això no, no hi ha res a dir anem per eh, la sèrie 5 hermanos Fox ha decidit recuperar la segona temporada mentre 4 va repetint la primera temporada Fox ha decidit que hi ha més la segona que la aniran, aniran repetint durant aquest estiu també hem de dir que la setmana que ve finals de la setmana que ve eh, se donen eh, les nominacions, els premis Emmy que s'entreguen al mes de setembre que són les nominacions doncs, aquests premis OCS serien els referents als Oscars al cinema doncs, tenim els EMI a la televisió i aquest any han fet una cosa que no havien fet eh, mai aquesta gent, que és anunciar una mica doncs fer una mena de preselecció no? aquells que mmm, poden estar entre els nominats els nominats són 5 i han donat 10 noms aproximadament de 10 sèries i 10 actors i d'aquests en escolliran 5 eh? suposo una mica per fer una mica de, de boca perquè la gent en parli eh? comentarem ràpidament les categories principals a millor sèrie còmica podrem trobar-hi Sèries com Padre de Família, The Office, uh, Dos homes i Medio, o Wits i aquesta sèrie de Betty, que està passant al Canal 4. Millor sèrie dramàtica, uh, Boston Legal, Dexter, Friday Night Lights, Amelia Gray, House, Perdidos, Mad Men, i to Tudor. La millor sèrie dramàtica, el eh, millor actor en sèrie dramàtica, tenim Patrick Dempsey, a Nottingham i de Grey, Michael Saholo, protagonista de Dexter, Hugh Glory de House, Inge Spader de Boston Legal. El millor actor en sèrie còmic, Alec Baldwin, eh, per el que la plaza, Steve Carell per The Office, Larry David per Larry David, David Duchovny per Calic Fornication, a mi m'ha sorprès una mica això de definir Calic Fornication com a sèrie còmica, que hi ha una mica de tot, Charlie Sheen per Dos Hombres i Medio. Millor actriu en sèrie dramàtica, Patricia Arquette per Medium, Glenn Close per Anos y Prejuicio, Salifil per Cinco Hermanos, Kira Setwit de, de Closer. Eh? Hi ha 10 noms, eh? no ens els més eh, coneguts. Eh, la millor actriu en sèrie còmica, Marcia Cross, per Mujeres Desesperades, Felicity Huffman també per les Mujeres i Eva Longoria també per les Mujeres. Ens falta una mujer, Uh, que qui no hi és, uh, però vaja, n'hi ha 3 de les 4, diguéssim, i la Mary Louise Parker de The Wits. Aquestes serien les uh, principals uh, categories principals. I desmentir un rumor que ha sortit aquesta setmana que és que havia sortit una publicació que deia que degut a l'èxit de l'adaptació cinematogràfica de Sexo Nova York eh, s'havia arribat a un acord per fer ja una pel·lícula de Friends, els sis actors havien dit que sí, i que ja es feia, bé, Warner Bros., l'estudi propietari de Friends, ha negat la informació, ha dit que de moment res de res, i aquí es queda la cosa, eh? no sabem si realment hi ha alguna negociació a darrere, però de moment no volen fer públic o sembla que no serà així i aquells que seguiu sèries per 4 doncs canvis a la parrilla ja que ara s'ha canviat la programació els dimarts teniu Medium i Roma els dimecres la sèrie de Betty i les repeticions de 5 Hermanos i Dexter passa els dijous sèrie que recomanem moltíssim una de les millors sèries per no dir la millor que actualment es pot veure en obert a les cadenes de televisió i que no us ha de perdre absolutament de res que és Dexter uh, de moment res més en els 40 minuts aquí tenim aquí de fons es prepara els ous i aquelles coses doncs el Dexter, que, que el recomanem moltíssim, i suposo que 4 empalmarà primera i segona temporada, que està la cosa superinteressant, i en ganes, doncs, ja que els Estats Units s'estrenen a partir del setembre la tercera Dexter. I ara, canviem de terç, i anem doncs a parlar amb el còmic, amb l'Antoni Giral. El còmic d'en Giral. Doncs eh, aquesta setmana també tenim a eh, l'Antoni Guiral, que abans d'acabar temporada doncs escolta, també volíem de... que ens comentés més coses, recordem a l'Antoni Guiral autor del llibre del TV, el manga, una història dels còmics, 4 volums ja a la venda el quart volum parla de Marvel molt interessant, i eh, Antoni, què tal? Bona nit! Hola, molt bona nit Què tal? Com estem? Molt bé, continuem fent el repàs de Marvel, no? Sí, a veure si podem arribar fins al final. A veure... Eh? Eh? Bé, ens l'altre dia, em sembla, el tema del Spider-Man del Don McFarlane, no? Sí, correcte. Una mica amb el tema de l'especulació en el món del còmic. Uh -huh. Bé, bueno, això arribava... A veure, que per l'any 1991, eh, l'aparició de títols com aquest suposa que comença a tenir èxit un còmic que no es preocupa tant per la narrativa i per la profunditat dels guions, sinó més aviat per l'estètica, no?, pel disseny de pàgina. A partir d'aquí, Marvel, com que això funciona molt bé, doncs agafa un altre niño bonit diguem-ne, de la seva de la seva línia, que és en Rob Leifeld i amb aquest crea una nova col·lecció que es diu X-Force. Aquesta col·lecció té exactament el mateix èxit que el Spider-Man i una mica després arriba Jim Lee, que també havia estat treballant en un cani i, bueno, li dediquen una nova col·lecció que es diu només x i a partir d'aquí doncs, passa exactament el mateix. No? El resultat comercial d'aquest X-Men més és poder més espectacular, es venen 7 milions d'exemplars però això suposa una sèrie de coses, eh, de detalls, diguem-ne, que, que són problemàtics per Marvel, no? Un d'ells és que en Chris Claremont, que era el guionista que havia estat molts anys a la franquícia Mutant, doncs eh, no arriba a posar-se d'acord, no està ben a gust, diguem-ne, amb el que s'està fent i aleshores se'n va de Marvel. A part d'això, bueno, en aquella època, l'any 1992, torna Jim Starlin, que era un senyor que ja havia treballat força per Marvel, i a partir d'aquell any doncs, eh, bueno, realitza aquella mena de trilogia tan interessant que era el Guantorette de l'Infinito, la Guerra de l'Infinito i la Cortada de l'Infinito. Uh -huh. I el temps va passant i aleshores l'any 1992 hi ha un trencament, un trencament important a Marvel degut a que el gencoman, els ja mencionats, MacFarlane, Jim Lee, Rob Leifel, el Weiss Portacio i alguns més, no acaben d'estar d'acord amb la política de Marvel del tres d'autor i es demanen que els paguin més, Marvel diu que no i aleshores aquests senyors monten per la seva conta una nova editorial que és Image Comics, que té una història ja força coneguda i a partir d'aquí creen les seves pròpies sèries i desapareixen de Marvel Com reacciona Marvel? Bueno, Marvel potencia altres autors guionistes com el Fabián Nicieza, dibuixants com l'Andy Cooper o el Greg Capullo, eh, guionistes com l'Escor del també, el Johnny Romita Jr., intenta tirar endavant amb projectes com la Línia Editorial 2099, que no té gaire d'èxit. També crea nous crossovers de Spiderman, com Atracciones Fatales, eh, però això no, no acaba... No, perdó, Atracciones Fatales és un perdó, és un, és un eh, crossover, diguem-ne, mutant, no?, uh -huh. que tampoc acaba de funcionar massa bé, però, bueno, intenta rellençar la línia mutant, no?, i en el sentit de Spider-Man, doncs, es crea el Matanza Màxima, també, que és un crossover, amb, bueno, en principi interessant, però poder massa llarg. Són diguem... crossovers per incrementar la, les xifres de venda. Per incrementar les xifres de venda, clar, i aleshores ells fan exactament el mateix que, que Image, no?, o sigui, promocionen una mica tota aquesta venda de números uns, en diverses portades amb logos platejats, daurats, etc etc i beneficien una mica aquest punt que, bueno, jo crec que al final els hi gustarà molt car, no? Però, bueno, seguint una mica amb la història, a l'any 1994 Marvel aporta, al meu parer, una, una cosa molt interessant, no?, que és la col·lecció Marvels, del Kurt Busiek i l'Àlex Ross, no?, que d'alguna manera planteja una nova, de, de, una nova manera d'apropar-se als superherois, no? Diguem-ne, a més realista entre cometes, no?, tant en el seu contingut com, com també amb, el, amb els dibuixants, no?, amb, el, amb els dibuixos de l'Ale Ross que són realment impressionants. Però bé, el cas és que cap a l'any 1994, 95-96, Marvel està en una crisi evident, no?, aleshores les vendes no s'aixequen i, bueno, tenen una idea, una idea que acabarà per sortir-los malament també, que és Kiro Reborn, ja saps, no?, que sí. mena d'una, diguem una sèrie editorial que d'alguna manera fa que tornin al Tom Max Farnan al Reveléis i al Jim Lee a Marvel. És el que ha conegut popularment com el Capitàn Amèrican pits, no? <laughs> Exacte, sí, la veritat és que va ser bastant penós, no? Sí, sí. Eh, bueno, ells estan carregant de les sèries més importants eh, de l'empresa, com els Vengadors, Capitàn Amèrica, els Quatre Fantàstics o Iron Man, però això durà pràcticament un any, però la veritat és que és, és un fracàs, és un fracàs a tots els nivells perquè els lectors no els agrada, no, no els interessa aquesta manera que tenen d'enfocar els personatges i aleshores és quan passat un any doncs, bueno, creen la, la línia Heroes Return que d'alguna manera doncs, es bueno, torna una mica la essència clàssica a no? aquestes sèries citades i això sí que funciona no? per exemple els Quatre Fantàstics doncs inicien amb l'Escot Lombley i l'Allan Davis, després arribaran el Chris Claremont i el Salvador La Roca, que en aquella època ja havien començat a treballar per Marvel, els espanyols Carlos Pacheco i Salvador La Roca, que fan una tasca molt interessant, uh -huh. els Vengadores amb el Kurt Busio i el Lluís Pérez, el Capitán Amèrica pel Mark i el Ron Garney, que el meu pare van fer una tasca molt interessant a tots els nivells, i a l'Airon Man també del Busiek i el Son Chen, així com el Thor del Dan Jürgen i el John Romita Júnior. Això sembla que, bueno, més o menys eh, va funcionant, a més s'afegeix l'any 1998 una altra línia editorial que es dirà Marvel Knights, que és una mica l'entrada del joc que s'ha de Marvel, jo que sabe que era un autor, bueno, un bon dibuixant, que havia fet obres interessants, doncs, bueno, arriba Marvel, crea una línia nova, una línia que és més aviat per adults, on apareixen, doncs, bueno, altres versions de personatges com Andare Dèbil, on apareix el senyor Kevin Smith, que és un cineasta, signant els guions, en sèries com Pantera Negra o Els Inhumans, i fan una tasca realment interessant a tots els nivells, no? que obre una mica Marvel a un altre tipus d'historia. De... Bé, el temps segueix passant i ja arribem més o menys a l'any 1998, 1999, 2000. Aquí es produeixen fets importants. Recordem que l'any 1998 és quan eh, es fa la primera, primera pel·lícula de Blade. Mm? Correcte. Eh, aquesta pel·lícula té bastant d'èxit i la segueix molt poc després, X-Men, i aquí s'obre una mica que aquesta veda no? de, de, de, que per fi al no? cinema... Eh, pot adaptar bé, gràcies també als, als efectes especials, a la qualitat d'aquests efectes, als superherois eh, a la pantalla, però no només ho fa amb bons efectes especials, sinó que també ho fa amb guions molt ben pensats i molt ben estructurats, no? I això funciona. Funciona a nivell comercial i a partir d'aquí òbviament, doncs, s'obre la data Spider-Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos, etc etc. Etcètera, etcètera, i això eh, funciona molt bé per Marvel. Hi ha una altra cosa molt important a Marvel i és quan en Joe Quesada l'any 2000 eh, bueno, és... Eh el nou director editorial, no? En Joukissada obre les portes a l'empresa tota una sèrie d'autors i a un altre concepte de veure, de veure les sèries, no? Per exemple, fa coses molt interessants introduix autors raros a Marvel fins aquell moment, no? Una mica com el Peter Milligan o el Michael Alred eh, però bé, aquestes aportacions són molt interessants tot i que la més important poder a comercial serà la gestió o el naixement de la línia Ultimate una línia molt famosa que d'alguna manera torna a explicar l'origen de moltes de les sèries de Marvel i que amb el temps ha anat guanyant, bueno, ha anat guanyant prestigi, amb no? sèries com The Ultimates precisament. Eh, és, una, és una línia molt oberta, és una línia també més pensada per un lector més tirant adult i jo crec que a aquest nivell doncs, també van, van obrir-se i van fer coses realment interessants. No? I fins ara, per suposat, que ara encara continua. Marvel segueix obrint-se noves línies, també crea la línia Max, que és una mena de línia vèrtigo, no? descaradament per adults, on destaca el Punisher, eh, del Garthens i George Steve Dillon, entre d'altres, i bueno, també arriben autors com Alex Malef, un extraordinari dibuixant, o el Brian Michael Bendis, un altre gran guionista, que també fa uh -huh. una molt bona tasca a Daredevil, i, bueno, una mica, a poc a poc, Marvel revifa i la veritat és que comença a obtenir, entre els bons TVOs que fa i el tema del cinema, doncs molt bons resultats comercials, no? Bé, i aquí arribem una mica ja a l'última, que seria pràcticament l'última etapa, no? Una mica així a grans rasgos, com es sí. diu, per no, si no el temps se'ns acaba, però bàsicament aquí es tractaria ja de que Marvel reordena una mica les seves grans eh, licències, per dir-ho d'alguna manera... Spiderman per una banda, els herois Marvel per un altra els mutants per una altra crea una sèrie de crossovers i jo diria que molt importants com per exemple Civil War no? que a més va ser un crossover molt mediàtic ja que el tema tenia, guardava molta relació amb el que estava passant en aquells moments als Estats Units i al món no? crec que aquí hi van encertar de ple perquè també més van tenir la sort de també encertar-la doncs, per exemple amb Marvel Zombies que va ser una curiositat, però que d'alguna manera va obrir també les portes a altres dibuixants i, i bueno, una altra manera de, de veure l'univers Marvel, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, tenim ja el que seria altres sèries protagonitzades o altres crossovers protagonitzats per Hulk, com Warwell Hulk, que també, diguem-ne, es moltes sèries i que obté un bon prestigi i, a més, comercialment funciona, o Messias Complex, que seria un, diguem-ne, dels últims crossovers, que continua de la dinàstia d'Eme i de Diezmados, no? dels mutants. Uh -huh. També reorganitza una mica Amazing Spiderman. Aquí, aquí m'agradaria conèixer la teva opinió, Tony En què? Sobre la Amazing Spiderman? Sí. A veure, jo crec que la tasca en principi del Michael Straczynski és interessant, però que arriba un moment en el que estan buscant la dimensió de los tres pies al gato, no? Uh -huh. Aleshores busquen una mica fer, fer coses noves, canviar les llicències i jo crec que a mi no, no m'agrada no gaire el que hem fet no, no sé tu què en opines Ui, jo opino molt malament <ríe> vale, vale. <ríe> opino que no es pot destrossar la història i vull dir, les nostres vides continuen no? a pesar de del que hem fet i el, sí. el superarà, o fins Marvel fins ara havia estat així i això tira tot enrere penso jo el que havia fet Marvel i el converteix com, com, com el que fa DC de tant en tant no? Sí, és molt curiós, eh? és molt curiós, perquè de tota manera, fixa't que també és molt complicat no? tirar endavant no sé, aquests personatges no? que ja tenen tanta història. Ells estan buscant lectors nous, no? d'alguna manera. Jo crec que els poden, els poden trobar amb les versions cinematogràfiques. Uh -huh. Suposo que els aporten forces lectors, no? Sí. I potser estan per això intentant reescriure no? contínuament aquests personatges, que és una mica el que he de fer, d'alguna manera, si t'hi fixes amb la seva història general, està basada en doncs, 4, a 10 o 15 personatges com a molt, no?, i pràcticament tots són de la, de la Golden Age, uh -huh. vull dir que tampoc va més enllà d'això, no?, però sí, sí que és curiós que facin aquestes reestructuracions, que aporten coses molt interessants per part d'alguns autors, però que arriba un moment en el que jo crec que cansen i que donen... T jo tinc la sensació de que no saben per on sortir-se'n, no?, sí i aleshores busquen coses i realment, a vegades, doncs, no les no l'encerta. És curiós que ho facin per augmentar les vendes, quan precisament les vendes el que fan és baixar després. Eh? Sí, aquest és, tema, aquest és el tema, però també és cert que, en general, eh, en tota aquesta etapa que hem parlat de Marvel tots aquests anys, eh, a veure, hem parlat de vendes milionàries en alguns casos, aquestes vendes milionàries s'acaben l'any 1995-1996, eh? vull dir, aquesta mena de folia no? cap al uh -huh. tema del col·leccionisme aquí s'acaba i ara mateix eh, bueno, les sèries que potser venen molt doncs venen entre 60.000 i 100.000 exemplars Accepta no? uh -huh. algun cas especial no? però això demostra que si vas mirant el tema de les vendes, eh, home, jo me'n recordo encara quan fa 15 anys eh, parlàvem del mig milió d'exemplars que venien al seguiment.. no? Mm, correcte. Toni, ho hem de aquí. Molt bé. Eh, ha estat un plaer tenir-te aquesta temporada il·lustrant-nos de tantíssimes històries. Igualment. I ens retrobem aviat. Molt bé, jo espero que vagi tot molt bé. Vinga, bon estiu, Toni. Igualment, gràcies. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. I nosaltres ens ha convidat, recordeu que tot això del Toni ho teniu ampliat a l'Enciclopèdia del TVO, el Manga, una història de les còmics que podeu trobar a la venda a totes les llibries especialitzades. Nosaltres us deixem amb Jack Black i el seu Kung Fu Panda eh, want to be a Kung Fu Fighting. Marta, ens retrobem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Jo també fins a la setmana que ve. L'Igna Zervat, serà fins llavors. Bona nit.